поляпаного біджака виснулася коробка з гноєм і червяками. Де копаєш? Ходю до колотила. Має таку гноївку масну і багаторічну. Ніць не каже? Та ні. Що йому, гною шкода? Правда, деколи принесу лящика чи тарані, колотило люби з пивом, посолонцювати гоп, із кишені сорочки гульк, прозорий мішечок із мушками, і з трибунами. «Ну ти даєш!» Тачик гриз яблуко і сміявся, ніби не було образи, крику і вигнання. «Даю, а ви, брати, пішли!» І вони пішли обоє толокою на правці, толочили шкарами подорожник і голяги, стрибуни вистрібували у розтіч, зелені зеленнаві, деколи і масковані під пожухлу траву, хоч і весна, але вже є і пожухла. По дорозі Пуйка розказував масні історії із месними одалісками, що, на його думку і переконання, на ніщо, крім зневаги варті. Чом? А того, що нездольні Пучину Пристрасть штивно поцінувати. Їм лиш би гулю під кожу. Кожда курва. А ти? Шо я? Я не курва. Що ти хочеш? Любої, ніжної і п'янкої. Шепотати схвильовано ніжне у ніжне вушко. Покусувати його і пальчиком чибиряти там. Тачик мовчав, бо не мав, що йому відказати. Пуйка і не потребував того, тараторив, як дощ по драбині. Стишив себе вже аж коло балти. Вудки були в корчах, хтось голяги покосив, а вудки переклав. Приховав падла. Але ми є пальцями роблені, ні, пуйка горів, а горів. Розіклали вудки, пуйка дав тачику трохи хліб нема малиги. Будеш на червака? Ні. А на мухи? А що? Може, ємити? Та що? Шаранчика опівдолоні не хочу. Помовкли. Поплавки липли до рязки, вітер ані шалесть пахло багном і вербою. Пуйку, як підмінили мовчан. «Мовчанович, мовчаненко». Тачик раз по раз витягав жилку, очки були порожні. «Їсть зараза сплюнувши», – констатував. «Та ні, тачику, то мамалиго хліб розмокає. От як будуть брижі від вітру легенькі, як ніби гармошка тут, на воді карась піде з намулу». «З намулу, пуйка? Айно». А що ми будемо чекати? Як може самим у намул? О, це ідея! Пуйка змотачив усі штири вудки, праштина до праштини, склав у корчі, кинув зверхи намиканої трави, заріняв капцем, далі розібрався до плавок вперед. Тачик зробив так само вода тепла, та ноги тануть у намул. Бери попід берег руками? Та тошно, товаришу, попошик!» ляпав руками, згинався, лящики й коропи бились у ноги в юнку, але під руки не йшли. Пуйка ляпав шпарко і викидав на берег. Лящики карасів блискотіли на сонці і брюхалися у траві. Нарешті й намацав рибу, пружну. Студенна плескато, притис до намулу, а потім зайшов пальцями з двох боків і на берег ляп трісь. О! а! Пуйка вилетів з балти, з ноги цибеніла кров, та чи руки, вкляк на коліно і витяг з ямки у підушві кавалок зеленого скла. Пуйка не плакав, не йойкав і не кричав, лиш закусив губу. Тачик дістав з ташки маленький шматочок горівки, промив рану і зав'язав змочену у трунок платину. Тісно? Нічо, добре, а потерпи, мамалига. Я. Но, ну, але ти молоток, я? А що? Крові нічого не боїш? Кров боїться мене, пуйка. Тачик забрав рибу Вломив довгий крачок риби, обдар листя умілим порухом, різко вниз і населяв ляшчиків карасів. Хочеш тут? На вогонь. Е, зачекай і не квапси. Пуйка витяг з бездонної суперкишені штанів, інструктований синім оранжем, тесак. Випотрав рибу, обдар срібну луску, знов Населяв на патик і поклав на два стоячки. Полум лизав рибу, форкав і тріскотів. Тачик усе підкладав, переламавши в пальцях ті до коліна колечки і патички, визбрані доокола. Тачик уже наносив ріща, листя, папірчиків і сухої трави. Певне, торішнє, а може, уже встигла та й пожухла завчасу. Пуйка на те, що тачик уже убрався. Тряс, гуляв іси, вихав коло риби, перевертав патик, би риба не пригоріла. Їли зі смаком, з диму, чмокали, дули на руки, кістки шпоряли встав, жабі на задній зуб. Скроплена трунком, що перегорів на рибі, вона була ліпша, як в ресторані подають хлопчики у фартушках з білими утиранниками на лікті. Щоправдені тачок ні пуйка в справжньому ресторані, звісно, ще не були. Коли догризали обоє попередостанні рибі і весело гуманіли за життя, любов і весну, попри копицю мерви, бабки і рогізу, ніби якийсь улесливий їжачок. Просняпала Чипка, спираясь на.